الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان دعفه الاسلام tukiendelea tupumushana masail ya tauhid jana tulianza mlango huu ambao unazungumzia watu kujepusha na shirki na sawa shirki ile iwe ni ndogo au ni kubwa Allah amekataza akasema fala tajalu lillahi andadan wa antum taalamoon Allah tabaraka wa taala miungu mingine hali yakuwa nyinyi mnajua ya kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye uwezo wa kuyatenda hayo mambo ambayo tunayaona katika ulimwengu huu kuleta mvua kutupatia riziki kutuwekea hii ardhi kutuwekea mbinguni na kila kitu ambacho tunakiona ni miliki ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo haitakikani mtu kuchukua ibada ya Allah ukaipeleka kwa kitu ambacho hakina uwezo wa kuyafanya haya yote ambayo tunayaona Allah ndio akasema tajalu tajalulillahi aldadam wa na katika mlango huu tukasema shekhe alikusudia kuwa kuna baadhi ya matamshi na alfar ambazo mtu anatamka zinampelekea yeye kuwa amefanya ndogo na matamshi ambayo sio mazuri yanapunguza ya mtu ili iwe tauhidia yako iko kamili basi atakikana wewe kujiepusha na shiriki kubwa na ile ambayo ni shiriki ndogo tukasema shekhe hapa amezungumzia maswala haya ya hii shirki ndogo kama vile mtu kusema allahu wa Masha allahu wa sheita hakitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukitaka wewe yaani ukamwambia mtu masha allahu wa sheita au a'udhu billahi wabika au ukasema la'allahu wa anta Lawla allahu wa anta haya ni matamshi ambayo ni katika shiriki ndogo na haifai mtu kwa ye ana tauhidi akatamka matamshi kama kama haya tukasema kwamba kuna hii wawu ambayo iko katikati hapo Masha allahu Allah wa hii hi wawu ni wawu ya tashriki Yani ya kushirikiana kati ya watu wawili au kati ya vitu viwili. Sasa waweka ushirikiano kati ya Allah tabaraka wa taala na wewe pia ukitaka ndio jambo lifanye nini lifanya. Kwa hiyo matamshi kama haya yanakuwa ni shirki ndogo ambayo Muislamu amekatazwa yeye kufanya ima shirki iwe ndogo au iwe kubwa fala tajalulillahi andada wa antum taalamun tulishia katika hadithi ya Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man halafa bighayri allahi faqad kafara au ashraka yule mtu ambaye atakaeleta kiapo kwa jina lisilokuwa la Allah tabaraka wa au la babu yako aula mizimu au shetani hiyo ni shirki pia inaingia katika nini shirki lakini ulama wasema ni shirki ndogo ndio maana shekha kaleta dalili hii katika mlango huu e, kuna watu wamezoea kula viapo na kuapia kwa titi la mama yangu kama vile tunavyoona watu wengi wamezoea kusema maneno kama haya au pia kwa mtoto wangu au pia kwa baba yangu vile mimi sijafanya hili jambo. Kiapo kama hichi kinaingia katika nini? Ushirikina mdogo ambao mtu mwenye tauhidi kamili hatakikani kutamka maneno kama hai Hadithi hii ambayo imepokewa na alimamu Tirmidhi wa hasanahu na vile vile wa Alimamu lhakim vile e, vile tukasema katika hadithi hii kuna shakku firaw. E, man halafa bighayri Allahi faqad kafara au ashraka Hapa kuna shaku katika yule aliyopokea hadithi katika masahaba imma mtume amesema man hala fa llahi faqad kafara au amesema man hala fa bighairi llahi faqad ashiraka hiyo ina inaingia katika hadithi hii na vile vile wale ambao wempokea labda amesahau amesema hivi au amesema amesema hivi lakini hadithi inaonyesha kuwa haifai mtu kuapa kwa jina la asiyekuwa Allah tbaraka wa taala na hiyo itakuwa ni shirki ndogo waqala abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala an abdullah ibn mas'ud ahlifa billahi ilayya min an ahlifa mas'ud kwa jina la Allah kuapa katika kiapo cha uongo na inapendeza kwangu mimi zaidi kuliko kuapa kwa ukweli na kuapia jina ambalo lisilokuwa la Allah tabaraka wa taala yani yeye amefadhilisha kuwa mtu hata kama kiapo chako ni cha uongo lakini wape kwa jina la nini la Allah tabaraka wa taala kuliko mtu kuapa kiapo cha ukweli akawaapa kwa jina lisilokuwa la nani la Allah subhanahu wa taala hi au haya ni mوقف ya huyu sahaba wa mtume صلى الله wasallam na hapa anatunabaisha kuwa haifai mtu kuapa kwa jina la asiye kuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika hadithi iliyopokewa na Hudhaifa ananabi sallallahu alayhi wasallam kaal asema mtume Msiseme akitaka Allah na akitaka fulana. Msiseme hivyo. Mkaleta yiwao hapo katikati, Masha Allahu wa shaa fulana. Msiseme hivyo. Walakin lakini Kulu semeni ma Allahu thumma shaa fulana. Eh, akitaka Allah kisha akitaka nani fulana jana tulizungumzia tukasema ulama wamesema yajuzu kuleta thumma katika hayo maneno yako eh, laula Allah thumma lianna thumma yufidu at kwa sababu ile thumma inafaidisha baada ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala nusuru kisha wewe lakini ukileta wau, Allah men nusuru na wewe tayari umeshaingia katika shiriki ndogo kwa sababu ya hii wao hapo ni wau ya al-musharaka baina al, al ni wau ya ushirikiano kati ya watu wawili au kati ya vitu viwili kwa hiyo ndio maana imekatazwa mtu kusema mashaallah wa sha'fulan au laula allahu wa laula wa fulan walakin qulu mashaallah thumma sha'a fulan rawahu abu daud bi sanadin sahih bila bila imekuja katika hadithi nyingine Ani ibrahima an kha'i an fi ni athar an ibrahima an kha'i annahu an yaqula yu manatuuni katika matabi'ina anasema alikuwa yeye anachukia mtu kusema anasuki a'udhu billahi wa yena ulinzi kwa Mwenyezi Mungu na kwako wewe. Je, umeshaleta musharaka kati ya Allah na huyu ambaye unayemzungumzia? Kwa hiyo alikuwa anachukia sana kwa hili jambo baya na ni ushirikina mdogo. Wayajuzu ayaqula na akasema inafaa mtu kusema billahi thumma bika. Billahi thumma bika. Kwa Allah tabaraka wa taala kisha kwako قال ويقولون لولا الله ثم فلان واذا كسمه يفو لولا الله ثم فلان لو كما سي الله كيشا انت فلان كيشا سيو na mtu fulani ولا تقولوا لولا الله وفلان لا ولم تسيم لولا الله و وفلان هيا ni matamshi ambayo yanakupunguzia katika tauhid yako hayakutoi katika uislamu Kulise ma syirik kubwa ina mtoa mtu katika nini? Katika uislamu. Lakini shirki ndogo haya ni maasi ambayo pia mwanadamu ambaye ni muwahid, ambaye anamuheshia Allah, anachakikanwa ajepushe na matamshi kama haya kwa sababu ni matamshi ambayo yako kinyume na tauhidi Allah atujalie ni katika watu wenye kusikia maneno na kufuata Allahumma arina alhaqa haqqar tuqala tibahu wa arina albathil bathil na uzquna jtinabahu bi ya arhamar wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa wa